Második fejezet. A lenyugvó nap rózsaszínűre festette a dombokat. A munkával töltött nap után Noferet ilyen tájt etetheti meg Vitészt és Északi Szelet, Pászer kutyáját és Samarát. Vajon hány beteget gyógyított meg ma? Vajon még mindig a kis memphis házban lakik, földszintjén a bírói hivatallal? Vagy visszatért a tébai faluba, hogy ott gyógyítsa a betegeket távol a város zajától? Pászeren úrrá lett a csüggedés, hiszen egész életét az igazságnak szentelte, most pedig tudta, hogy sosem ismerik el az igazát. Egyetlen bíróság sem nyilvánítaná ártatlannak. Még ha kijut is a fegyensz telepről, milyen jövőt biztosíthatna Noferetnek? Egy sovány, fogatlan, ráncos, napcserzette bőrű öreg ember le mellé. Felsóhajtott. Ége, túl öreg vagyok már, felmentettek a kőhordás alól. Mától a konyhán dolgozom. Ez aztán a jó hír. Pászer Hát te miért nem dolgozol? kérdezte az öreg. Megtiltották. Kit loptál meg? Senkit. Itt csak hét próbás tolvajok vannak. Többször elítélték már őket, ki nem jutnak érnen élve, hiszen megesküdtek, hogy nem lopnak többet, és megszekték a fogadalmukat. A bírók szerint az adott szó szent. Miért? Talán nem így van? Az örege földre köpött. Mi is az a kérdés? Csak nem a bírók pártján állsz. Magam is bíró vagyok. Pászer beszélgetőtársát az sem lepte volna meg jobban, ha közlik vele, hogy szabadon engedik. Ne tréfálj velem! Úgy nézek ki, mint akinek tréfálni van kedve. Na hát, bíró vagy, igazi bíró! Nyerte végig az öreg tisztelettel vegyes bizalmatlansággal. Hát mit követtél el? Nyomoztam, és be akarják fogni a számat. Ha, zavaros ügybe keveredhettél. Én ártatlan vagyok. Egy vetétársam megvádolt, hogy loptam a mézemet. Méhész voltál? Több kaptáram is volt a sivatagban. Az én méheimtől került a legjobb méz egész Egyiptomba. A többi méhész megirigyelt. Csapdát állítottak nekem. A bíróság előtt ideges voltam. Heveskedtem. Nem nyugodtam bele, hogy elítéltek. Újabb tárgyalást kértem és egy írnokkal együtt készültem a védelmemre. Biztos voltam benne, hogy megnyerem a pert. De elítéltek. Az irigyeim elrejtettek nálam néhány tárgyat, amit egy műhelyből loptak. Így bizonyították azt, hogy visszaeső bűnös vagyok. A bíró nem is vizsgálódott tovább. Rosszul tette. A helyében én fontolóra vettem volna, milyen indítékuk van a vádlóknak. Átvennéd a bíró helyét? Bebizonyítanád, hogy hamisak a bizonyítékok? Hát ahhoz előbb ki kellene jutnom innen. A méhész ismét a homokba köpött. A bukott bírókat nem ilyen táborba küldik, mint ez. Még csak az orrodat se vágták le. Biztos kém vagy, vagy valami jeféle. Hm, ha te mondod. Az öreg felállt, és elhagyta Pászert. Pászer hozzá sem nyúlt az elétett ételhez. Nem akart tovább küzdeni. Mit is nyújthatna Noferetnek? Csak szégyent hozna rá. Jobb, ha Noferet sosem látja viszont, és elfelejti. Úgy emlékszik majd csak rá, mint egy rendíthetetlen hitű bíróra, egy őrült szerelmesre, egy álmodozóra, aki hitt az igazságban. Anyat fekve bámulta a kékeget. Várta a halált. Fehér vitorlák úsztak a níluson. Az alkonyati szélben sebesen siklottak a hajók, a tengerészek pedig puszta mulatságból átugráltak az egyikről a másikra. Nagyokat nevettek, ha valamelyikük a vízbe esett, tréfálkoztak, ugratták egymást. A parton ülő fiatalasszony meg sem hallotta a versengők vidám kiáltozását. Szép volt, mint a viruló lótusz, a szőkében játszott, tiszta, finom vonású arcán szeme kék lett, mint a nyári ég. Noferet arca volt. Meggyilkolt mestere, Bránír lelkét idézte meg éppen, és könyörgött hozzá, hogy óvja meg Pászert, akit tiszta szívből szeretett. Hiába nyilvánították halottnak Pászert, Noferet nem tudta elhinni, hogy nincs már az élők sorában. Beszélhetnénk egy percet? Noferet felpillantott. Jó megjelenésű ötven év körüli férfi állt mellette. Nebamon volt az a királyság főorvosa, Noferet legádázabb ellensége, aki többször is megpróbálta tönkretenni a pályáját. Noferet gyűlölte a kincsekre vágyó nőcsábász udvaroncot, akinek az orvostudomány csak a hatalomhoz és a gazdagsághoz vezető eszközt jelentette. Nebamon sóváran csodálta a asszonyt A gyors ruhán átsejlő tökéletes, megindító alak, a formás keblek, a hosszú, vékony láb és a finom vonalú kéz rabulejtették a szemét. Noferet szépsége sugárzott. Hagyjon, kérem! Jobban tenné, ha meghallgatna. Tudok valamit, ami nagyon is érdekelni fogja. Hidegen hagy az ármánykodása. H? Pászerről van szó. Noferet nem tudta leplezni érzelmeit. Pászer meghalt. Nem igaz, kedvesem. Hazudik. Én tudom az igazságot. Ittán könyörögjek, hogy beszéljen? Jobban szeretem, amikor büszkének és zabolátlannak láthatom. Hm. Na, Pászer él, de azzal vádolják, hogy ő ölt -e meg Bránért. De hát ez őrültség, egy szavát sem hiszem. Rosszul teszi. A rendőrfőnök, mosze, letartóztatta és elzárta. Pászer nem ölt meg senkit. Mentmoszé meg van győződve róla, hogy igen. Tönkre akarják tenni, meg akarják akadályozni, hogy folytathassa a nyomozást. Engem ez egy cseppet se érdekel. Akkor miért mondta el nekem? Mert csak én bizonyíthatom be, hogy pásszer ártatlan. Noferet megborzongott, reménység töltötte el, de elfogta a szorongás is. Ha azt akarja, hogy elvigyem a bizonyítékot a kapu főbírájának, akkor legyen a feleségem Noferet, és felejtse el a bírócskáját. Ez az ára annak, hogy szabadon engedjék őt. Noferet mellettem a helye. Pászers sorsa most már az ön kezében van. Kiszabadíthatja. De ha nem teszi, halára ítéli.